Emanaldi bikaina eskaini dute improbisatzaileak eta kantariek. Improbisatzaile ezberdinak hauek ziren, Euskal Eriko Miren Artetxe eta Magi Sarasua. Kantadoriak edo sardiniak improbisatzaileak. Simone Moni eta Paola Dentoni. Stefano Kara eta Michele Deiana Ahots laguntzaileekin. Jakin bat-bateko itzulpenaren bidez jahaitu ahali zan dela eta iker iriakte, gai emaileak lehenik kurdistaneko kantaria horkesten daugu esan bezala kurdistandik eznar hala etorri zaigu, Beste bi improvisatzaile ere baziren etortzekoak baina Espainiak ankaran duen enbaixadak ez die baimenik eman. Eznarrek bertso jarriak abestuko dizkigu, saioan zehar, baina agurra ere prestatu digu.Hi! Dile milione, dile milione, kake dile milione, lione, lione. Una erdientzinarek kurderaz zer erranduen edo zer kantatu duen. Da, zer ilusio, zer ilusio, gaur euskaldunen lurretara etorri naiz, nazio kurduaren artea aurkesteko, zer ilusio, zer ilusio, jardinia eta kurdistanetik etorri gara ustaritzerat, Gure hizkuntzen edertasuna ospatzeko Joeskalaria, eskurdestane, le ustari tsai bikin ja jnaz, zoman daikane Aidawel, dowel, jerdena tawen bendestra uelwel hai Mila esker. Espasu. Mireneek eta Paulak kantatuko dute urrengo ariketan eta ohar txiki bat jakin dezazuen aste honetan zehar egin ditugun saioetan. Paolari Mikelek launedas izeneko instrumentu bat joaz lagundu dio, baina gaur Trikitixarekin egingo dute, aproba. Ea, zerra teratzen den. Hau seduzue, Gaia, miren eta Paola. Bizitzak bi du. Irria eta nigar xorta. Nigar xorta eta irria. Maiz nigarra heldu da Begien artera Oarkabean berriz Irri farra bera, oraintxe betik gora, oraintxe gain bera, beti dugu morea aldatzeko aukera. Ta eta egin litezke bigauzak batera, eta egin litezke bigauzak batera. Sentipen sakona da doinu oni jarraiki, ongi gelditzia espero dut negarra tristezia da eta hiribarrea posa da nik naiago dut bigarrena Maigi eta Simonirentzat izango da urrengo gaia. Anai arrebak zarete, Maigi eta Simoni. Zuek biok, gambara edo gela berean egiten duzue, lo. Beti, hankazgora egoten da zuen gambara. Naizta gu ongi kompondu, ara hor gure problema. Ilt gela hankaz gora beti, ez ote dugu almena. Bere galtzek dian zizt jumentu, neri emaiten dit pena. Ez sekula zuek pentsatu nineu, nahizela ojo kegena. Se zi brava akkistionai Ma bosa giudu certu non se zbona Se zi brava akkistionai oh. bak istio nahi tu izezi unu bagun mandrona en onmi olizimai adjudai maia Ona zira mintzatzen, baina ez zira hain Alfer Xamaha zira eta ez duzu inoiz deus egin nahi maia intzat ju du du inozez bona. E non miol izi maia judai Tu izezi unu bagu mandrona Beraz, Magi, xarrasua eta mire nahi texe Zuek, parte hartu duzuek aurko saioan, hariketa berezia plasek iruko hitzazela erjandozu behtsu batean bire nartetxe Hala e, ere, hariketa iru aldiz zailagoa? Ez, ez, bait ez bada Nik uste dut, deia santza bat bezala bizi dugula la hemen izahitea eta bizi dugu gehiago entzutetik ere harik gira behtsotar, harik gira plase rartzen ere entzutetik eta gero teknikoki, bon, bada itzulpenaren historioa eta bada bairazailtasun teknikoak, baina lana logistika aldetik bikaina izan da eta ez, ez da zailagoa, ez da txeman zailagoa, desberdina bai Baina ez zailagoa baita ezpada. Biak ari izan ofizuetan uh, Sardiniako bertsualari uh, eki lan. Bon, Egan behar da Sardinian erripikatzen dela bertsua, beraz etzen berala heldu, baina demora gehiago emaiten du piskabat pentsatzeko ondoko bertsua? Bai, bai, beharik, egun eh, dugu itzunpena abantzuan baluzu demora piskabat pentsatzeko Zurea, ta aire fezuk zurea irean aluzta, jenean, ta lahandua, eta gerongi aire derzbegina, zuk Zurea airean egiten alduz eta eko jenean, teknikokin lan duan eta azkabait berezia izanez, ez, be polita da eramaiten zaitu saioak. Zek gustatu zaituzte? Neretzat da fe, bizi izan dudanetik da haien giroa eta nola baden partekatzeko gogo bat haien aldetik eta gura aldetik ere eta biziki goxoa izan da harre Ez gira ezagutzen, lenaldia aldia da helgarrik dugula, kantatzen dugua ergarrikin, baina nabada sentimendu bat, Beidekiak irela eta nahi dugula elkarlagun dut, eta hori izan ditzen olutza gainan eta improvizatzen zinularik ere. Haienetik ben dena maite dut, dena da berrian erretzat, beraz dena da sorpresa. Beraz, raketxo, beraz e, zer aipatu eta dena maiteat dut. Dena sardiniak ez zelaik adibidez, ala ere, bezala, behatzen zinuten egimak, nola ziren eta konparatzeko eskararekin. Ejehanen yes, je, es batera eh, gozatzen musikas hoiek egiten ditzen eh, basoiek eta gero instrumentuak ezakitz aireak dena besteko zaio so jimak je, eta jehanes batera kasurik egin E, bigarren aldia zen entzuten nituela sardiniarrak eta pixka-pixka tentsatu nahiz, beharren maizik bezala hori egin edugu gero, eh, afalduta gero, edo beste gu batean edo begiratuko dugu informazioa, behar behartzen bizi momentua eta hortan, hortan izan naiz nahiz nire. jotan nahi. izan ziren nahintzenetik? Norosti nizan nintzen, eta an ere etorri ziren sardiniarrak, beharren ez datero horitzen biziki hmm. eta biziki gaztenitzen behar, eta beharren bai donostiko saioan nintzen. nintzen. U Uztailan izanen da ere uh, nazioartakoa, alazen, eh, gauzkoa, eh, gehien bat, Europan. Uztailan egialde gehiago izanen uh, dira, zure munduan zehar ez hau zen zituzten guneak, nun bat ziren uh, improbizak eta saio horiek? Nostaz, uh, bai, landu izan da hori euskal egitik eta hori egindubulan hori eta bai, entzuna nuen bat zirela egialde dezbeginetan eta hola bainan. Ahin beste eta una jiten direla, eta nik ez zinez bat dutza, jistongo ba, ezagutzeko horiek, bizitzeko, behuztaileko momentu hori ere bikaina da, guretzat zinez plasek bat da eta hain hitzik dugu. Ja amicizia mi va ritot una delizia hai cesia dinzabida mia tot gusta Laguntasun eta maitasun asko dago hemen nire herrian ere hain bestena nuke Zendut zuzen, gure bideak berriro ere, noiz bait gurutza daitezen.